Mycket lyssnning Det är en ny vecka, en ny helg, nu, ny, nej, ny helg Nej, en ny Ja, nu är det ju ny helg om man lyssnar på det här Men just, just nu är det ju inte helg Väldigt tydligt <laughs> Det är helg, eller inte helg Beroende på när man lyssnar Så fungerar universum, det är helt sant det är alltid helg någonstans, det har gör med att luta lite på sniskan, som, är till, som är så här, ja, att till är som en fyller på. Det var Jag inte riktigt så Jag menar, jag menar att podden släpps ju imorgon och då är det helg, idag är det fredag. Ja, precis, och man kan lyssna på det ja. en söndag, en tisdag eller en fredag eller en måndag, det gör man som man vill. Det är det fina med podcastmediet, vi finns här, vare sig du vill eller inte. Den här veckan Karin, är vi är inte längre tillsammans utan vi sitter på varsitt håll och vi spelar in. Eh, och vi har konstaterat att det är lite så en vecka som vi har gått igenom Och därför blir det också lite så ett rapportavsnitt Det blir roligt Eller hur, hösten har börjat, vi är igång Och det är rapport, rapport, rapporter Så vi kommer att gå igenom lite nya rapporter och lite, berätta lite saker om, som vi har läst Och prata om dem du och jag eh, Men först måste jag bara säga att eh, jag har kommit på hur det jag måste fråga hur du gör <här> <här> Du har ju ändå Jag gissar Nu, nu kommer mina fördomar då Du är mellanstadielärare. Ja. Jag tänker att du har liksom mentors elever som du möter liksom, du kan, Det blir rast Och så möter du samma elever igen Ja ja, ja. ja Jag har ju nästan aldrig så mm. Jag möter ju liksom, jag, jag, jag har ju En lektion och då är det en grupp Och sen blir det rast och så har jag en annan grupp Eh, och sen blir det rast och så har jag en tredje grupp eh, men av någon anledning och då tänker jag så här att eh, det är någon som vill mig ont <laughs> så har schemaläggaren i år lagt liksom eh, för jag har ju eleverna i två ämnen mm. ofta, svenska och religion och i år har hon lagt liksom schemat att vi har först svenska och sen går de och äter lunch och så har jag religion mm. och sen har de svenska dagen efter med samma gäng. Och så blir det rast och så har vi religion. Och det är liksom in, och så har jag någonting, någon etta eller någonting på förmiddagen. Men, men, men det är liksom just att jag har det där choket mitt på dagen med samma gäng. Mm, mm. Och två dagar i rad. och Det här är första veckan, jag har inte gjort det innan. Men jag känner mig så fruktansvärt tjatig. Jag är så trött på mig själv Och jag känner liksom att du vet, man kan, När man har en lektion i en och en halv timme Då kan man skoja lite om ah, men Det här gjorde jag helg alltså, Det mm. finns något skämt man kan dra Det finns någon grej man kan skoja med Med någon elev man kan liksom, Det finns en lag om interaktion det Men det blir, blir liksom Hur många timmar som helst Hundra jätte liksom, fast, fast under en begränsad tid jag vet inte hur jag ska variera med. Är ni samma fysiska mer... plats eller byter ni salar? Vi, ja, det gör vi. Vi byter salar för det gör man på det här stället. Men... Nej, men jag, jag, jag kan ju ha till och med så här. Vet, en tim, mina fredagar är liksom, en timme efter lunch. En timme ännu NO med samma grupp i samma sal. Sen har jag fem minuters paus. Sen har jag 70 minuter matte med samma elever i samma rum. Alltså, jag ger mig mer paus för det behöver man. Men, men liksom vi är i samma plats och samma ämne, eller ett liksom, nytt ämne med samma elever. Samma, så, så jobbar vi ihop i två, två och en halv timmar till liksom. Man är trött efteråt. Syret är slut efteråt, det är det. Och, och det, det, det, det som är nice med det är att man kan ju lägga upp det som man själv vill. Man skulle kunna vara så här, men nu växer mycket att göra. Kan vi vill träna på mer? Då kan vi köra mer av det här. Eller, liksom, och du är inte riktigt färdig. är ja, men fine kör det här andra då. Vi en diskussion idag så jag ska byta plats på de ämnena. För nu har matte sist i veckan. Och vissa tycker att det är så att bara köra på. Vissa tycker att det är såhär. Fredag 13.30 30, då är jag gärna stängt Eller 13.30 då är jag gärna liksom. <laughs> nu bara på helgen typ. För det är deras skälla. Ehm, mm. Då brukar jag påminna om att jag har fredagsmöten. Efter att de går hem. Då säger de såhär. Vi berör oss inte. Det är ditt fel. Det är ditt problem. <laughs> Det är sant. Men i alla fall, nej, såhär, det, det, det, ju, det finns ju en fördel den nackdelande med det. Men jag tror man får kanske interagera. Man kanske har lite annan lärarroll. Det är kanske är lite mindre så, inte, jag ser inte säga mindre spexigt, det, det Men det är mer liksom, om man tänker så här, morgon-tv, så fyra timmars sändning, det där man drar ut på det. Mer, och du kanske kör med så här, det här är liksom kvart i fem ekor, nu kör vi en kvart och så är det liksom, kör typ, eller vad Ja, ja, men det jag har kommit på idag, för idag har det varit så här introduktion på... Lite, alltså vi ska ha ett dramatikavsnitt och vi ska ha liksom introduktion i religion. Mm. Det blir ju så fruktansvärt mycket Karin pratar. Ja. Men jag kan ju inte prata med dem i hela dagarna. Det går inte. Det går inte. Jag, jag står ju inte ut med mig själv. Hur ska de då stå ut med mig? Jag förstår liksom inte riktigt... Och jag känner, jag kommer få lägga så mycket tid på att tänka annorlunda, känner jag. Mm. På något sätt. Eh, och det är ju utmanande och roligt, men jag var inte alls beredd på det. Jag måste liksom hitta, för det är ju inte så att det går över. att det, Först är det så på onsdagen, sen är det så på torsdag Och på fredag är det så, fast med en helt annan klass. Jag fattar. Jag skulle kanske kunna uppleva tänker... hur du liksom legat upp den där liksom, så Men de ämnen som jag har, nu jag har liksom två gånger i veckan lektioner med dem då försöker jag, liksom, mm. den här veckan gör vi det här och så har jag mer en, en lektion som är sig att jag introducerar och pratar och liksom undervisar och sen så får hon börja jobba med det och så jobbar hon vidare i nästa lektion och så liksom blir man klar och så går man igenom typ som en två-lektionsserie liksom. det skulle du kunna lägga upp så att de alternerar så att på liksom tisdagen så har du undervisningsdagen i svenska och, och jobbar vidare i lektionen från förra veckan, kanske i religion och så tvärtom på Onsa. Typ. Alltså det är liksom en av lektionerna som är så här: nu jävla lär honom saker. Och sen den andra lektionen är liksom, nu jävla, bara kör vi på. Typ. Och kanske att du skiftar runt så att du har liksom, den lektionen efter lunchen. Bara ta för mer grejer så kör vi. Typ. Ja, not, med, med religion jobbar de ju väldigt... Där får de ju lyssna på mig och så får de diskutera... Ja, jag måste, ja... Men du har ju, ja, något måste jag göra För det här går inte, det kan jag tala om nej, nej, ja, jag, jag grunnar på det jag, ska, jag, jag återkommer om någon vecka Men det här går verkligen inte Förra året apropå scheman Då hade jag schemat på med mina dåvarande femmor Nu är det sexer Som på säger Från åtta till nio, en timme matte Från nio till tio typ En timme svenska då hade mina kollegor dem och sen från typ 10.20 till 11 år 20 så hade jag matte med dem igen. Så det var så här två lektioner med samma ämne på samma dag. Men typ en timme emellan. Det var också så här, det var, det var halva veckans matematikundervisning. i gick om någon är sjuk en dag. Eller de en som går bort för att de ska till brandstationen eller vad de håller på med. Och då men är också bara säga det didaktiskt. Hur lägger man upp liksom två långa pass av ett ämne som man kan köra här, fyra lektioner i veckan av under samma dag? Det kan ju inte vara samma innehåll. Då måste det vara så här, den här lektionen gör vi bara det här lilla smala momentet. Men det tar aldrig typ 25 procent av liksom kursinnehållet egentligen. Jätteintressant att fundera på det med schemapositioner och schemaläggningar. Hur det verkligen förändrar. men vi så himla noga i det för för Det ska vara reglerat. Liksom, vi ska ha så många minuter under skoltiden. Det ska vara varje ämne. Men det är ingen som förstår att liksom, ligger de minuterna på morgonen eller på eftermiddagen. Eller allihopa samma dag. Eller spryter över fem dagar. Eller... Två eller tre lektioner i veckan att det är så himla olika kvalitetsskyddnad. Alltså mm. faktiskt att det liksom minutantalet är verkligen helt oväsentligt då. Ja nu har ju inte jag, timmarna är ju inte reglerade hos mig utan bara skoltiden faktiskt. Men, men, eh, men det är ju helt sant att, att får jag, har jag en två och en halv timmes lektion som jag har på fredag eftermiddag för säkerhets i ett helt annat ämne då måste de ju ha rest i mitten mm. och det är inte inräknat Men vad om du skulle ha två 60 lektioner eller tre 40 lektioner i samma ämne med, med två olika grupper mm. så det är det klart att de skulle få helt olika undervisning och helt olika liksom, lärande på gott ja, ord Gud, så. Ja. Gud Gud ja Gud ja Från, nånt, från någonting till något helt annat Jakob yep. Jag måste ändå säga att jag, Det har ju kommit mycket information den här veckan Och lite rapporter och sådär Men en så, sak som, som helt plötsligt kom Som jag trodde ändå hade blivit av med Det är att Skolverket håller på Och digitaliserar våra nationella prov Som om inget har hänt från och med i höst <laughs> Jag läste också det och jag läser det som att här, nu öppnar provplattformen- som att de bara öppnar upp samma plattform- som de stängde ner i våras. Jag vill inte läst någonting om några förbättringar- eller förändringar, eller liksom anpassningar. Eller så. Eh, utan det är bara att sen öppnar vi igen- och så hoppas jag att den här gången- så kanske lärarna gör det bättre. Typ. Det, det är, men, men det var inte vi som gjorde det. fel sist. Det men vi gjorde inte aningslöst. fel sist. Ja. Nej, det är jätteaningslöst och jättekonstigt- men det var ju inte heller vi som gjorde fel. Utan det var ju de som gjorde fel- men det kommer ju inte att gå. Den här, nu ska vi göra matte i den. Det behövde vi inte göra förut. <här> så nu, det vi övade på hela förra året, det är, det, vet du vad, det är väldigt ironiskt. Hos oss är det så att då är det undantaget. Så det vi övade på hela förra året, alltså det här att gå in och skriva och rätta i det vi, vi bråkade om, att man skulle, det gick inte att rätta i denna, de här provmodulerna och vi övade på att rätta. Det ska vi inte göra längre. Vi ska alltså inte skriva uppsats i modulerna om vi skriver uppsats i ämnet svenska. Däremot går det bra att skriva uppsats i ämnet engelska, kanske, men det går ju inte att rätta dem fortfarande för det går fortfarande inte att skriva ut dem. Så det problemet kvarstår. Eh, och det som aldrig har gått Och aldrig har fungerat Alltså att räkna matte i det här systemet Det ska vi starta med <här> Och alltså, det är ingen skola jag, som har lyckats jag alltså, Förra året så satt jag ändå vid sidlinjerna Och var och sa Det är inte mina elever, inte min undervisning jag, jag lider med dem de drabbas av Men jag hoppas att någon räknar ut det här Och så kommer jag göra nästa år För <här> nu mina ska jag göra några skola prov Och tänka Men De behöver det för att hitta någon lösning så. Nope. och jag har fått det på riktigt stress på Slapp och jag läser så Nu har vi provplattformen, provdatum, men också sett alla datum och att alla matteprov ska genomföras digitalt. Och det är så här, det Vi finns en jättebra blå plattform som vi har licens på som är för matteprov, som funkar för iPads och datorer och som är bra. Men det är den plattformen. Det är inte att vi får välja vilken som helst. det kommer ju vara den läkaren, skolverksplattformen som, vad jag vet fortfarande inte, någon har kunnat bekräfta att det funkar för iPads överhuvudtaget. Nej, den funkar inte för iPads. Det gör den inte. Så ni kan inte göra den på iPads. Men det har inte funkat. Då började jag kolla på det. Eh. mer. Då är det någon annans problem. Ja, nej, men jag tror inte den funkar på Och det är jag ganska säker på. Det och det hur kan du ska lösa det då. Det jag mig. på vad jag har hört. Liksom. Eh. Men då tänker jag, egentligen, alltså eh. det är det med arbetsvägarna. Det är inte arbetsvägarna om det är någon annan som skapar ett problem som man inte själv kan lösa. Det är bara dåligt. Det är som att säga, du, det buskarför någon busskafför som kör över körbron i körbron och har kör kollapsat. Nej, här kan jag inte köra. Ja, ah, det är arbetslägran. Va? Vad menar du? Det är lite jävla hår i vägen. Det är lite den grejen. Det här är verkligen det. någon annans problem. Jag vill inte vara en sån tjänsteman som bara så här. Du vet, byråkrati, byråkrati. Du får gå bort och begära blankett 64B. Men den här, jag kan inte, aha, okej. Ja, tråkigt. Jag har fått en plattform som inte fungerar. Nej, men, det, men jag tror ni är undantagna. Om ni har iPads, som, så tror jag ni är undantagna. Så ni behöver inte göra dem på, på digitalt. Ni behöver gör göra alls. Jag bara skyddar i vilket. Ja, men medan vi då måste göra dem eh, på... För vi har, vi har ju då eh, Chromebooks, eller vad det heter. Det har vi. Och då måste vi göra dem. För så kommer ju Matte, hon som är liksom en i matematik och ansvarar för matteundervisningen och, och utvecklingen. Hon bara... Men... men, men ska de göra själva uträkningarna i datorn hur går det till ja så det vet inte jag uh, <skratt> nej men det har ju det... nej och där är vi någonstans uh, och, och så får jag så här mail då från förvaltningen varan förvaltning, varan huvudman då vi kan hjälpa till och då känner jag så här, med vad <skratt> för det kommer ju inte att gå kritiserat du, fel, fel, fel den här är den handen som du bara ska säga... Jättebra, ni löser det. Jag läste det. Att ni tar hand om det. Och ni hjälper Begör till. Ju bra, då folk... släpper jag den på den till er. Och så får ni springa med den. Och så behöver det inte ha en massa kockar. Utan ni kan ta det. Se bara till mig när vi kör. Har jag Ja, nej jag vet det. Jag vill bara inte... Jag... Alltså vi vet ju allihopa att det kommer bli helt värdelöst. Alltså, så man, varför... så, man, man tänker att det alltid kommer vara dåligt för allt det, jag vet. Men de stängde ner den här Just plattformen nu. för sex månader sedan, varav två eller tre har varit och det är ingen som har sagt någonting om hur något av det här har förbättrats. Det är ingen som kan säga att vi har gjort den här grejen som inte funkar förut, så gör vi nu. Vilket antyder att det är exakt samma skit som det var förut. Och då är det klart Nej, att, de det att de just... igen alltså vad igen. Alltså. Ja. ja, det sorgliga var att de stängde ju inte ner den för att den var dålig, utan de stängde ju ner den för att det var någonting, alltså de läckte Läkte personuppgifter Just och för att de hittade rätt stavning. Alltså, själva funktionaliteten har de ju inte jobbat med överhuvudtaget. Den är ju lika kass som den var förra för Det var år. aldrig citat, och, ett problem. Nej, det var, nej, det var ju bara lärarnas problem. Ja, nej, men det var ju lärarnas problem. Så att, det har ju aldrig varit någon, något, någon idé om att vi måste bygga en bättre plattform. Utan det tänker man så här, lärare är bara motvalls när det kommer till digitalisering. Eh, och, och det är det ju inte Utan lärare vill ha bra digitalisering Som fungerar eh, men, men det är fortfarande så att man får ingen vän Om man vill, vill bedöma dem Alltså jag förstår inte Och bara att komma in Bara om någon ska gå på toaletten Jacob, mm. Det är 35 knapptryck I en speciell ordning Och, och jag, jag kommer svär, inte att lösa det. Lösningen på det här problemet är dels, Du får ta fram din så här, David mot godhet liksom, Förmågor igen Och börja skriva men vi får också samtidigt hitta, så här, kan vi hitta något sätt att skapa en personuppgiftsincident precis innan det här provet av så att det får stänga igen? Kan vi bara råka printa ut alla inloggningsuppgifter och lägga dem på spårvagnen eller någonting? Kan vi liksom bara, oj nej, jag vet inte vad det är ju till. Du vet, du drar en sån här säkerhetsrådgivare grej och bara, så, ta med sig en massa dokument och fyppla dåorna. Det kan inte vara så jävla svårt. Och så bara stänger vi ner den skiten igen. Hon... Så får vi turas om, vi är 220 000 lärare i det där landet. Vi turas om en person varje år som råkar vara den som skapar problemet som heter plattformen liksom ner. Det är typ 0 att du behöver offra dig. Du kan få säg, vet kanske sparken eller så liksom, vad vet jag. Men, men det känns som att här, vi får ta det är som ett lotteri, det är som säger lotto tvärtom typ. Vem är det som får offra sig i år för att alla andra ska slippa bry sig typ? det är, ja men det är så ja. Ja men Tack, någonstans så är den. Tänker... Jag sa det först. <laughs> Nej, det blir som hungerspelen. Nej, men jag känner liksom att. Jag... <laughs> <laughs> <laughs> Och så har vi skolväxter ja. direktören med så här fluffig blodhår som såna. Ah, ja, precis. Det är så roligt. Ja. Och så offrar vi så barnen eller så. Nej, det var konstigt. Vi offrar lärarstudenten äh, äh. eller <laughs> så. Vi skickar från. Ja, vi frågar. Oh, ja, jag vet inte. Jag känner från praktikanterna. Uff, oh, det är allvar. Ja. Nej, vi släpper detta, men vi vet, vi vet om nu att nu drar det här igång igen. Jag såg en rapport i veckan som jag glömde bort, som jag egentligen visste om, För att den kommer från lärarstiftelsen, stiftelsen som jag sitter i styrelsen för. De jobbar, eller vi, de. jobbar bland annat med så här främja läsning. Det är liksom en av de uppdragen som finns i, i de och så kan man okay. stiftas mm -hmm. dokumenten vad de pengar pengarna ser till. Eh, och det gör vi bland annat genom att släppa rapporter om så här, hur ligger det till med liksom läsning i Sverige just nu. Man ser de rapporterna lite då och då. Och, och inte alltid men rätt ofta så är det finansierat av, av eh, lärarstiftelsen som kartlägger på olika sätt. Så här, hur läser vuxna, hur läser barn och vad är det som händer? Och då har man för första gången på ett tag kartlagt framförallt fokus på föräldrars högläsning för sina barn. Så. Mm -hmm. du vet den där grejen att man liksom läser så barn som inte kan läsa så, så läser man en sägare och så är det bra typ jag det inte så och du visade att 8 av 10 föräldrar rapporterar själva att de läser högt för sina barn liksom så vilket mm. är bra bra siffror jag tycker synd om de 2 mm. av 10 som inte gör det som alltså fräller för för och jag, och jag mm. antar att här, liksom, det är inte att 2 av 10 barn inte har vuxna som läser utan liksom, det är bara den, den ena frälseren eller den andra olika orsaker vi tänker att det är en ganska nice grej då att göra. Eh, mm. så, I alla fall, det visar sig det. Men det är inte bara gull och gröna skogar. För du kan tänka dig hur det funkar med läsning i det här landet i den här tiden. Redan vid fyra års ålder så minskar högläsningen hemma. Det ganska radikalt. Och från... Är det så? Ja, absolut. Och när man frågar nioåringar, när man frågar också barn, då, det är en del av den undersökningen, så är det ungefär 50% mm. av nioåringar som svarar att de blir läsa före med vuxen någon gång, någonstans. Hemma, i skolan, liksom så. 50% bara? Inte i skolan ens? Ja, men ungefär 50% är det någon vuxen som läser för dem. Om vi bara passar det till att börja med. De siffrorna, är det som du tror? Är det lägre, högre? Vad är din första magkänsla när du bara hör? Fakta. Nej men jag, jag tänker ju att, att i alla fall bland medelklassen så är det ju som liksom så här tävling eller det var när jag var förälder i den, i den åldern mm. så var det ju väldigt mycket så här och vi läser hemma och vi alltså i medelklassamhället samtidigt så vet jag ju också och det vet jag inte om jag är med i den här att eh, just i den åldern så har också ljudbokslyssnandet ökat väldigt de senaste åren mm, att mm. barnen då lyssnar själva vilket är ju jätte Synd, tycker ju jag mm. för att eh, inte för att det är fel med ljudböcker, för det kan vara hur bra som helst, men just det här att läsa för sitt barn jag mm. läste ju, eh, framförallt för min, min yngsta kille läste jag ju han har ju dyslexi mm. så att jag läste ju jättelänge för honom högt det för att jättelänge. han alltså, om det han var mellanstadieålder alltså, han älskade ju litteratur tio, ja. mm. Ja, jag skulle, jag skulle nog till och med... Nu är han ju 16 och jag skulle kunna läsa för honom nu. Men, men nu vill han väl inte umgås med sin mamma på det sättet. Men, mm. men just det här att vi läser... Eh, eh, vi kan liksom lyssna på en gemensam ljudbok då när vi åker bil och sådär. Det kan vi göra. Eh, men men, men vi, vi läste ju upp till mellanstadieåldern eh, för att han... Det var liksom ett sätt att, för honom att liksom läsa den mer komplexa litteraturen när han fortfarande kämpade med att han läste inte tillräckligt fort själv. Mm. Och han, vill, han hade ju ett väldigt rikt ordförråd, han tyckte väldigt mycket om böcker. Han är liksom en, en person som, som, som älskar den här... Vad heter det populärkultur alltså han, är ju, mm. han var liksom helt frälst av Harry Potter, helt frälst av eh, liksom Stranger Things mm. eller allt som är liksom så seri, alltså så långa grejer och, och så. Och det, det, men, men, men eftersom man då har sin dyslexi som är ganska så rejäl. Så, så har det liksom varit krångligt och då läste vi högt vilket också då har gynnat att han faktiskt läser själv mm. eh, på ett helt annat sätt eh, och det gjorde ju också att de större killarna smög ju in det skiljer sju år på min yngsta och min äldsta mm. så de fick ju också läst för sig länge av den anledningen att de glädjer med när brorsan blev läst för ja, men jag fattar, så. och det tror jag som har fattat så mycket av det som man egentligen vet också om forskning i högläsning och så att man vet mm. liksom att här, det är inte riktigt en ersättning för det mekaniska barnet, inte kan, alltså mekaniskt läsa som jag det här det är en vuxen som läser för dem utan det är en stund tillsammans som man ändå har ihop som är liksom inte så vanligt i en moderna familj det verkar det som på det sättet så att man har satt i tillsammans och man sitter ner och liksom tar del av kulturen tillsammans på ett sånt något aktivt sätt att där någonstans finns det liksom en en, en aktivitet som är, är så mycket mer, som är socialiserande som är liksom en gemensam kulturerfarenhet som man pratar om att det bygger liksom litteraturupplevelser som, som man inte mm. får av att läsa själv även om du är en bra läsare och som verkligen inte som unga, fortfarande ganska unga barn liksom får fast att de kan tjuda upp bokstäver så de är de inte tillräckligt liksom, som du säger så bra läsare för att kunna komma åt liksom, populärkulturen eller de längre böckerna eller liksom, att det ska gå tillräckligt fort fram för att man ska få med liksom, i, liksom, berättelseutvecklingen eller hennes utveckling på ett sätt så det fortfarande är spännande så något av det bästa man kan göra för att främja deras egna läsande och deras egna läsintresse tror jag verkligen är att man fortsätter läsa högt. så, Att man inte tar bort det bara för att de kan läsa själv. Sen, det är jag ändå för mm. ljudböcker för jag tycker det är en nice man kan få tillgång till liksom litteratur när man själv vill. och Man ska inte vara beroende av någon annan för det. Och jag tycker att det är grimt att liksom om man jämför med så andra snabba, dumskådda TikTok eller liksom att det att, att, är går att lyssna på liksom musik så här, tänker jag att det är nog ändå niceare att lyssna på något långsammare och, och att det finns liksom en podcast kan vara långsammare enligt ljudbok kan vara ett fenomenalt sätt att komma in på djupet på ett sätt som är liksom våra hjärnor behöver träna liksom. mm. <laughs> att komma in i Jaja, en riktigt och... bra ljudbok det är liksom ett sätt att så här varva ner hjärnans tempo lite på ett sätt som jag ändå tänker så här, det svinkrymtade barn kan få tillgång till också, jag tycker inte det behöver ersätta men jag kan verkligen inte se att det skulle vara någonting som man kan göra istället för att läsa högt. Och om man då skulle ta det ett steg mot skola och den där podden hade de. Jag ser på både nya lärare och nya kollegor och en del erfarna. Att de inte längre vågar läsa högt för sina elever. Jag vet inte om det är en galenspaning eller om det är någonting i det. Men jag ser fler som är obekväma och inte vågar de står ju inför publik hela dagarna om du tänker liksom att man ska prata om instruktionerna och de möjliga grejer som man inte liksom alltså på något sätt, det är ingen prestige i att ta fram boken och öppna sidan 37 och nu ska vi göra det här och det här och där och inte ens undervisa och gå igenom och få det moment, särskilt mycket prestige som man är van vid det men att läsa litteratur det är som att man liksom gör anspråk på att vara liksom någon sorts superpoet på något sätt jag och jag, jag tänker att det, det är en sån konstig tanke att ha som lärare, för jag tror att mm. man, behöver, man behöver, det är så mycket i skolan som handlar om att kompensera för olikheter i hemmet. Och om vi då vet att liksom, det är 50 procent av nyårlingar som blir lästa för hemma, eller av någon vuxen överhuvudtaget. Vi säger att det är föräldrar hemma för att förenkla. Det är jätteviktigt att se det som ett kompensatoriskt uppdrag i så fall. Och det behöver inte vara så himla perfekt, det behöver inte vara verkligen prestig. Jag tänker att det är någon grej som eleverna säger. Det finns vissa grejer när jag jobbar med yngre elever som jag tänker i samband med äldre också egentligen. Att det är så här, man kan göra det, hur, vad som helst, hur dåligt som helst. De kommer att se upp till en. och vad kan du göra det här? Och så fattar de inte att de säga, det här är inte ens jag är bra på. <laughs> liksom, det, är det finns ju det, det. Jag, jag tänker det ju, och, att yngre skulle kunna vara en sån grej. Det är så. ja, men jag pratar ju väldigt mycket med mina elever, eller mina studenter, alltså lärarstudenter mm -hmm. om det att man för att på gymnasiet så är det ju ofta där att man traditionellt sett har delat det ut så här nu läser vi den här novellen varsågod läs den tyst och så svarar du på de här frågorna och så gör du det mm. men när vi ska jobba med en novell jag gjorde det senast i veckan om jag ska jobba med en novell med en, med en ny klass eller så du vet så vi ska liksom mm. prata om den gemensamt då är det extremt opraktiskt och framförallt väldigt stressande och utmålande om jag delar ut den och säger läs den här nu. För att då kommer liksom, någon läsa den jättesnabbt och någon inte blir klar. Mm. Och då kommer det ju liksom bli eh, att man känner sig i en stress om vi ska kunna prata om den sen. Så då läser jag den högt och så får de prata om den sen. För då är vi klara samtidigt. Mm. Det finns liksom en poäng i att jag läser den. För då tar det sju minuter. Om jag läser novellen så tar mm. det sju minuter. Och så är vi klara efter sju minuter. Alla är klara samtidigt. Och sen kan de jobba med frågor eller diskutera vad handlar det om, mm. fransan om väntpunkt, mm. hela den. Och då är vi sen betyder ju inte det att det kommer att finnas lite längre fram eller i andra moment att de ska läsa själva. Men just, just det här att det finns väldigt ofta en pedagogisk effekt mm. att vi läser tillsammans. Eh, för att det ska komma lika långt. Och för att vi ska kunna prata om samma sak. Mm. Att vi är på samma ställe i boken. Och så vidare. Så det är Och sen. Eh, och det får du, så det, mina studenter får ju träna. De får ju till och med läsa på danska. Senast. <laughs> det var de inte jätteglada för. Eh, men jag alltså, sa om vi ska nu lära ut danska. Och det står i läroplanen. Och då är det bara att läsa. Varsågod. Försök. Eh, det de de, de går ju att lyssna, och lyssna på danska istället. och så där. Men man kan prova. Mm. Allting handlar ju om att våga. Men sen får man inte glömma det heller: att man får en gem ja, Om man nu är förälder och tänker att mm. man hinner inte läsa och man har så mycket saker man ska göra, mm. så känner ju jag att den gemenskapen man får med sina barn, att man har läst mm. böcker som de har valt. Mm. Alltså ibland har jag ju valt böcker Jag har läst Godnatt Mr. Tom för alla mina barn mm. För jag tycker den är fantastiskt fin Rute. Och så fruktansvärt sorglig mm. eh, Och för att jag tyckte så hemskt Mycket om den själv som barn mm. Jag har läst Katizie böckerna för mina barn För jag tyckte så mycket om dem Det har jag läst allihop eh, de, de var, Men de har ju varit roade Och engagerade Liksom lite olika mm. Men sen har ju de valt böcker Jag har läst någon sån här Warriors-serie Om katter som har oh. ett helt samhälle ja. Med, med min han, min yngste son de tog aldrig slut, hur mycket det är <låder> så många jag trodde inte på något sådär pyramidspel eller något. det är något som är skam med hur många av dem bakknar. det behöver inte vara så många egentligen det är nej det är klart att det inte behövs men eh, vi delade ju en stund och för, för, för Bruno att jag läste det som han läste alltså du vet det betydde jättemycket för honom Uh, och jag menar, gav det mig någonting, ja det gav mig någonting i gemenskap, jag investerade i honom på något sätt ja, alltså, jag... det är väldigt fint sätt att säga det det är ju jag om mm. 100% procent att det är så uh, men läste vi något mer uh, eller uh, är man oroad för hur läsutvecklingen ser ut på grund av Jo, men det är klart att det är, och det hänger upp med liksom hela samhällstrender att det blir mindre och mindre eller så. och att det, mm. det visar sig att liksom... Det finns ett samband mellan föräldrar en grupp av är att ha kortare men liksom mer regelbundna lässtunder är mer gynnsamt än att ha liksom du vet här, långa maratonläsningar då då då typ vet du mer. Mm. Utan hitta mm. en rutin när man läser lite bara någon sida några stunder det tycker jag är sinnes. det tror jag finns en bra poäng i det. Och det visar också att det det finns en samband mellan barn som blir lästa för och barn som läser själv eller så. Precis det du mm. säger, att liksom det är, av de som blir lästa för så finns det också fler som själva upplever att de själva läser väljer att läsa så varje dag mm. eller flera gånger, vad kan de som läser regelbundet så, ofta läsare mm. om man säger och där tror jag att det, eller... det finns en mönster också där man kanske tänker i, i, i jag tror många föräldrar vill läsa mer och att det är liksom en grej som jag känner sig, fan det där hade jag nog gärna gjort mer och jag kan tänka mig att många lärare som skulle vilja att barnen liksom tog mer, eleverna tog mer del av litteratur men så känner man att liksom, ja, de får läsa själv. Och det är väl bra att de får träna på det. Och att man kanske tar bort en möjlighet för dem att läsa det där själv. Om man läser åt dem. liksom Att det är sån liksom mm. krattar för mycket grej. Och att det kanske kan man, att man kan inbörja sig bara för att liksom måla lite bättre. Men det behöver verkligen inte vara på, mm. på det sättet. Och tycker jag tänker också också här. man kan ju liksom läsa tillsammans. Man kan inte om och läsa varannan sida. Eller liksom en stund var eller så. Om man nu tänker att det är viktigt att man fortsätter träna den mekaniska läsningen tillsammans med sina barn. Men men det... Det är också så att det, det är liksom en annan förmåga som man behöver se. De är inte orelaterade, men det är verkligen inte exakt samma sak. Och det tror jag man behöver tänka på när, när man får, för, för bedömer liksom värdet av högläsning. Att det är en viktig social aktivitet som man borde göra mer av. Och det är inte egentligen så himla konstigt att 10-11 års ålder är liksom sent. Det högt upp i åldern, det är det inte. Jag tänker att man borde läsa högt. Hade jag varit lärare på högstadiet är det också väldigt liksom, regelbunden högläsning för jag tänker att det är en nice grej, en nice tradition, en nice rutin. Jag menar liksom, jag tänker att gemensamma kulturupplevelser har man nytta av mycket, mycket mer än vad man tror, mycket längre än vad man tror. Och om man associerar bara för att det är så det alltid har varit så tänker man att så, det här är inte något som är längre är av intresse för att man börjar lämna sig vuxen ålder Men nej, jag tror inte på det. Nej men, jag, vi, nej men vi försökte, jag hade en lektion här nu senast i medieteori Och de hade skrivit mediedagbok, eleverna Och så försökte vi hitta en gemensam nämnare Det här är en klass som precis har börjat här De känner inte varandra innan och så, och så ska vi då hitta, har vi sett ett enda gemensam serie? Har vi sett alltså i denna mm. veckan, i veckan som gått? Har vi, sett, har vi liksom gjort någonting som vi har gemensamt? Hela gruppen? Och vi konstaterade att det hade vi inte. Det är spännande. Och det visar ju, det hade man ju alltid för, tänker jag. Så att bara det gör ju att, att det här läser vi i våran klass är ju viktigt. Jo, det, de kom fram till att de hade sett nyhetskoll- Uh, där uh, mm. på S-samhällskunskapen. Mm. Det hade ju alla sett för det, det var på lektionen. Så det, det delade de då. Eh, kom vi fram till att det var det, det var det, men det hade inte jag sett så jag fick inte vara med då i deras gemenskap. Mm. Eh, så där är vi lite. Ja, det är om det. Helt mer gemensamma läsvanor. Det läser tillsammans. Jag tror att det är en bra mm. start på livet, det är en bra grej. En bra rutin att ha mer av. Vi borde ju sig nu på det. Mm. Okay. En annan sak som jag tänker då egentligen ha lite med det här att göra som gör när vi lämnar lite folk ensamma och det blir, det är ju att vi det händer ju saker i vårt skolsystem uppenbarligen. Det kommer en ny rapport i veckan. Ja, det händer saker. Det, det kommer en ny rapport i veckan. Det bassonerades ut. Skolverket skriver att det är oroande. Flickor presterar för första gången Eh, sämre eh, alltså det, det, flickor och pojkar närmar sig när det kommer till skolresultaten men det beror inte på att flickorna eller pojkarna blir bättre utan det beror på att flickorna blir, har försämrat sina skolresultat mm. eh, och det är ju i en eh, rapport som Skolverket har skrivit som heter då könsskillnader i skolan det är fokus på betyg, den... eller hur? Det är konkreta betygssiffror. Vad mm. är det, så. Vi om vad det är för statistik? Ja, är... om... ja. ja, det är precis. Det är fokus på betygen. Och, det, det, och att pojkarna får... Liksom, och att flickornas betyg har sjunkit i matematik framförallt. Men också i andra ämnen. Och det är flickor framförallt i medelklassen. Med... Eller nej, förlåt, fel. Eh, flickor eh, med inte utländsk bakgrund, alltså svensk bakgrund, mm. eh, men i alla samhällsklasser. Ja. Alltså det har ingen socioekonomisk betydelse. Men däremot eh, flickor som har annan bakgrund än svensk, de går det fortfarande bra. Eller som, de har inte presterat så pass mycket mindre. Eh, och... Eh, Även om flickorna då presterar bättre så har det minskat och det har minskat. Den här rapporten är ju för årskurs 9, men man ser samma trend i årskurs 6 och på gymnasiet. De nämner lite olika grejer och läser man bara media då, då lyfter ju de sociala medier. Eh, att det är en orsak Flickor sitter mer med sociala medier såg någon SVT-klipp När de 15-åriga killen sa Ja ah, men det är inte så konstigt, tjejer sitter bara på TikTok Och sådär mm. eh, Och det, det, det är liksom <laughs> Och det är ju, tjejer Är ju mer påverkade Använder sociala medier mer Killar spelar väl mer tv-spel och sådär Men, men, men, men det eh, Man pratar om psykisk ohälsa Man pratar om stress mm. eh, En sak som inte lyftes så där överdrivet mycket i media men som står i rapporten väldigt tydligt mm. eh, som är ett orsak det är ju pandemin för det man vet är ju att flickorna i, mm. under pandemin får ganska betydligt mycket sämre än vad pojkarna gjorde ja. mer, alltså, spännande det, eh, så, ja, det vet man inte riktigt man ser liksom att flickor blev liksom drabbade av mer depression mer, liksom, mer psykiskt Alltså de, de, de mådde dåligt av ensamheten på ett annat sätt. De hade väl kanske inte så mycket sport. Jag vet alltså inte. Men, men man har sett liksom att tjejerna är... är, är... Men då är det, det liksom en-tonårstjejer man pratar om, eller hur? Alltså äldre tjejer. Ja. Som, som De som var i den åldern under pandemin. För man tänker att de som går i 69 nu. De som är mellan 12 till 15 nu. De var... 7-10, typ 60 10 där någon som kring. Jag det går mellan stödet under pandemin. Eller hur? Ja, fast nu, nu ska vi se. Den här gjordes ju då. De gick ju på mellan, de, de som precis, men de som, de som de som det här har gjorts runt de var väl i mellanstadieåldern då under pandemin när den här gjordes men, men det man pratar om när man har tittat på pandemin alltså andra undersökningar under mm. pandemin så har man ju då sett att, att flickornas psykiska ohälsa skenade under pandemin ja. men också att flickorna är ju sämre på att be om hjälp ja. Eh, och, att då, eh, och eftersom flickors problematik oftast inte syntes alltså under Nej. pandemin. Pojkarna kallade vi till skolan. Vi sa ni får sitta här. Vi gav dem liksom ett socialt sammanhang för pojkarnas problem syns. Mm. Flickornas problem syntes inte. Och då, eh, då, då sjönk de under raden och så modde de sämre. Och drabbades sämre. Igen, det, det vill värre. bara säga så här, De här åldrarna har ju de allihopa gått i skolan. Så det är ju inte att de blir kallade till så de har inte suttit hemma och varit på det. Det är liksom en annan generation. Nej! Men, men, en men, en de annan ju... men det är självklart för att det är fortfarande så att de, de ber inte lika mycket om hjälp. De, de gapar och skriker inte lika mycket om hjälp. Och vi är sämre på att prioritera deras behov. Precis. Vi ser ut lite grann på och tänker, oh, Gud vi måste hjälpa dem. <laughs> och så ser man inte att andra kan sitta mycket i större behov och inte få den hjälpen överhuvudtaget. Så det är också liksom, det är faktiskt lärarnas fel. Eller skolans fel och liksom systemets fel. Inte bara att de är, det är absolut lärarens fel. Om, om, om men jag förstår vad du säger och jag tycker det är intressant. Och, och jag tänker att det är väl liksom. Det, det, jag blir glad att forskare förstår att pandemieffekterna på skolan kommer att ta lång tid innan de är över. Det är otroligt mm. beklämmande att det inte finns något som är med för det i media överhuvudtaget. Och sitta rallerar mm. vi liksom TikTok och sociala medier 100 procent. Det är ett problem som vi måste ta tag i. Men att liksom skjuta så lågt hängande, det är liksom fruktat det är så här. Ja, ah, det är därför de igen blir så. Här, du vet eller det samhällsklimatet vi har idag så är det så att individers fel att det går dåligt i livet. Om det är när liksom mm. hamnar i gängkriminalitet då är det för att de har dåliga föräldrar. Det är liksom föräldraransvaret som måste öka. Det är liksom, om du får sämre betyg i skolan då är det liksom trettonåriga tjejers fel. Det är inte liksom skolan och systemet och liksom samhället som på något sätt borde ha varit bättre för att vi har monterat ner liksom den samhällsapparaten vi hade. Det är väl klart att liksom, om, vi, om vi antar att skolan historiskt har varit Bättre, alltså så här, tjejer har varit bättre på aktiviteten än skola och skolan har varit bättre anpassad för personer som har kika beteenden eller, eller de som har de förmågorna liksom. kan du spela i skolan mm. som en tjej så får du bättre resultat oavsett om du är kille eller tjej kan du sitta still, mm. kan du så säga ja fröken, kan du liksom vara artig och trevlig kan du be om så så kommer du få lära dig mer grejer du kommer liksom utvecklas mer, du kommer liksom få tillgodogöra dig mer av den tiden du är i skolan och sen tänker vi att det kommer en period där skolan inte funkar som den ska. För att folk är sjuka, du ska vara hemma så fort det är värsta i hostningen. Man får inte en vikarie, personal inte på plats. Man liksom har år av nödlösningar där inte liksom skolan levererar. Det är klart att det resultatet av det kommer vara att de som hade fått ut någonting av det inte får ut något av det. <går> Eller så är det med. Eller det är ju precis den gruppen elever som du kommer synas på. Det är inte så himla konstigt egentligen. Och man kan ha massor i skolan, att skolan måste bli mer... Alltså, det är bättre för killar och tjejer och för alla allihopa, så alltså, jag köper en del av det argumentet. Men att, att det är liksom de svenskfödda tjejerna som, som får sämre betyg nu Det tycker jag solklart, hänger ihop med att det liksom är de som har drabbats av, av, av, av den effekten eller så annat, det är klart att andra har gjort det också. Ja, men jag, tänker ju, jo, men jag tänker ju att det... Och det kan ju också, om man nu tittar på det... Liksom jag tjejer har inget mer på sociala medier. Ja, det finns den typen. Tjejer mår sämre och så vidare. Men varför mår tjejer sämre? Det kan vi också diskutera. För att... Jag tänker ju att det är precis så som du säger. Även om du är mycket mer glasklar än vad jag är. Men, men, men jag tänker att det där också går igen när det kommer till... Till när vi pratar om, om stöd och hjälp i skolan eh, där, där man då har uppmärksammat pojkarnas, att pojkarna inte, de halkar efter, vi måste hjälpa pojkarna har vi pratat om i många år. Och då eh, har vi liksom fokuserat på det och då glömmer vi bort att liksom fortfarande vara bra för tjejerna. Alltså det här. Jättemycket är det så. Och en stor del av det faktiskt är, som inte pratas så mycket om för att man inte kan visualisera det, men det är liksom på vilka parametrar vi, vi sätter in stöd, prioriteringar. Det mm. går liksom hela den runt magkänsla. Det jag tycker mm. är jobbigt bland mina elever, det är det som blir prioriterat. Det gör mina kollegor och mina chefer tycker att det här måste vi ta tag i. Det här beteendet, det här mm. problemet, de här konflikterna, de här elevernas behov, de här situationerna, de här grejerna som vi vet om med hemförhållandena som vi känner till som vi ser och så, det är de som vi tar tag i de som prioriterar och det gör vi helt på måfå det är en del av vår professionella liksom mandat att så här, Nej, men jag, Karin ska få lite mer hjälp hon får tre timmar i veckan eh, Jakob är borta, mm. han får en halv i veckan för att vi ser inte att han har problem eller vi fattar inte det, för jag har inte upptäckt det, för vi är liksom så, är det man går runt och av lite, av slump och lite så på måfå, för de man pratar med de man ser, vi skulle behöva liksom automatisera och liksom digitalisera själva processen kring hur vi upptäcker stödbehov. Vi skulle behöva ha liksom automatiska system som var så här, hopps, hopps, nu är den här borta gått upp eller det verkar vara på det här sättet. Eller, de med, man skulle liksom ha om elever varje dag fick svara på en enkät så här, hur mår du idag? Typ, är det Då skulle man haft en AI som analyserade det och som var så här, men de här personerna här borta verkar må december? sämre. Det var inte ens var så här, det är en glad gubbe, ledsen gubbe, utan bara så här, här borta ser vi någon som verkar kan lite igen. Nu borde man ju prioritera mer så. Även de allra, allra yxiga systemen hade varit så jävligt mycket mer rättvisa och mer faktiskt professionella än att lärare som bara går runt och ser sig för att de har gillat de man pratar med de man ser dem och dåligt. Så är det är någon jävel som liksom går igenom världens jävla kris men som inte har en bra kontakt med sina lärare och då är det ingen som märker det och då blir det igenom helt obemärkt och det är typ inte ens något fel. Nej, eller hur? Och, det är, och, och samtidigt så, så pratade vi ju förra veckan om att, att vi, vi, vi har effektiviseringskrav. Vi har krav på olika saker och någonstans måste vi ju ta resurser. Vi har också föräldrar som kräver mer av... Vi har ju som en skollag som, sätter in, alltså som, som ger väldigt mycket rättigheter till elever samtidigt som... Vi inte har några resurser, alltså vi som, inst som att tillgodose de här rättigheterna. Utan det finns ju liksom så här, ja, ja här hade du lite pengar över kanske som vi kan säga. Du skorjar lite förra veckan om att, ja, ja, men eh, det som bestämmer att det är tal och då får man liksom 20 minuter på resten kanske mm. om fem veckor att så får du hjälpa det där mattetalet som du hade svårt med eller mm. Och... och eh, det är ju så det funkar. Eh, hade vi istället då haft liksom lite färre elever i varje klass. Så att jag hade haft tid att faktiskt ägna mig åt. Om inte jag hade haft en så fullpackad tjänst. Så hade jag kunnat säga. Men du, om du stannar här lite så kan vi prata om det. Då hade jag kunnat liksom ta och hjälpa till. Och, och göra saker också mer på plats. Mm. Men det går ju inte heller. Och någonstans i ett samhälle där den som skriker högst får mest mm. då kanske det blir så här det blir på det sättet, jag var med mig grupp för ett tag sedan som eh, öppnade min ögon lite grann för att liksom, jag mår offentliga resurser jag hamnade på akuten för ett tag sedan. jag mår brann, det är långt. jag har på en djursten. grattis till mig eh, <laughs> så, och då hamnade jag på akuten eh, ett tag, en, en söndag så det var inte, absolut inte tomt men det var inte jätte jätte överfullt utan det var liksom så en ganska lugn period. Jag lovde det i sju timmar typ. Och under hela tiden så var det upp öppet. så alltså, var det liksom ett så öppet kontorslandskap där de där läkarpersonerna liksom hängde. Och den stora perioden så var det liksom sex, sju personer som hängde runt två, tre datorer. Och typ bara stod och hängde. Eller så. Det var det de gjorde där. Och, och det förstår jag ju naturligtvis att, så här, det är ju för att det så man har beredskap på en akutmottagning. För när det verkligen smäller så, så kan man ta hand om saker. Eller hur? Det är en del av hela mm, det systemet att dygnet runt ska det stå sju personer runt de datorerna och vänta för att för det senare kommer mm. någonting hända och det blir bra vård för de av oss som är där under tiden och sen när det väl skiter sig så liksom portionerar man ut det på ett sätt, men det finns alltid beredskap att ta hand om grejer som dyker upp, för det är det vi förväntar oss mm. av, av liksom en samhällsinstans som tar hand om akuta problem. De lyckades ändå skriva in i min journal att jag är sju år yngre än vad jag är. Så att jag vet inte, jag klagar inte. Men om jag dör någon gång och de inte riktigt vet hur gammal jag var när jag dog, då beror det på den grejen som hände här förra veckan. Men skit samma. Jag tänker inte klaga. Sen ringer ni neråt, det är men, men poängen är i alla fall att liksom, den sortens beredskap har vi inte i skolan. Inte någonstans. Vi är inga akutmottag Nej. ner i skolan. så. Vi borde ha typ akuta, så här när livet bara ballar ur och elever bara liksom mm. kriser 2000 då finns det här borta det finns en mottagning som man kan få gå på ett tag där man kan få chilla lite och bli människa igen och liksom hitta tillbaka till sina grundprinciper eller liksom så. Och sen kan man komma tillbaka in. Nej, de ska vara precis brydda alla andra och det finns noll beredskap, mm. det för de personer som går dåligt men också så här med bara vet, saker som händer i livet när man liksom inser allt från så här här Är en person som mår dåligt till plötsligt för att föräldrarna är på att separera eller man tvingas flytta eller man tvingas med någon grej som man inte vill vara med om eller man har liksom saker som händer Ja men då finns det någon att prata benet. Med. Är Någon som byter benet som behöver hjälp med det eller liksom någon som har eh, i en konflikt eller bara säger jag inser att jag kan jag inte kan med så mycket i det här jag vill få hjälp men jag kommer att fatt med detta och detta rena undervisningsgrejer mm. också Vi har ingen mm. som helst beredskap överhuvudtaget att ta hand om saker och mm. naturligtvis så har vi inte så här, här är en person de som är på väg dö, det är inte de som kommer till att ta men Men liksom det är fortfarande så här att, att erfarenheten av att möta hundratals människor som lever sitt liv i skolan varje dag, det är ju att liksom det kommer att vara perioder när det går bättre och när det flyter på, och när det kommer att vara perioder när, när det behövs mer insatser. Det är inte en statisk mm. grej, man kan säga så här, här är en person som är anställd liksom två timmar i veckan för de här 28 personerna och så kommer det bli bra. Man kan inte göra sådana liksom approximeringar och tänka att det här stämmer hela tiden. Ibland kanske man inte ens behöver så många personer men rätt ofta så kommer det vara ett större behov än vad det egentligen finns personal. Och att vi inte har den sortens beredskap i, i våra skolor det tycker jag faktiskt är har alltså, hade man haft det så hade man verkligen tagit skolans uppgifter på, på allvar. De har tagit uppdraget på allvar att kunna möta människor mm. och ge dem det bemötandet som man förtjänar. Eller så. Ja men eller hur och sen när det kommer en sån här rapport med de flickorna som ändå har lyckats i skolan och även om vi har haft larmrapporter att flickor blir utbrända och flickor mår dåligt mm. och så vidare så har de ändå presterat och nu gör de inte det längre men de blir fortfarande utbrända och mår dåligt då kanske det är dags att vi liksom eh, någonstans också ser över eh, eh, Alltså, vi behöver ju någonstans hjälpa till. Men, men, behöver... Det är ändå ganska nej som att man kunde ha ett samarbete som var så här Visst, absolut, ibland kommer folk må dåligt, de kommer att bränna ut sig, de kommer liksom råka ut för algoritmer och liksom mobbning och trakasserier och annat. Måste men det finns alltid någon person som de känner i sin vardag som man kan vända sig till som har tid att lyssna. Mm. Ibland är det en lärare, ibland är det en kurator, ibland är det vad det här. och så. Men det finns ändå folk som liksom har tid att, att, att prata, Det finns där så. Man kan tänka sig att det är ju föräldrarna ett Ja, jättebra. Har du bra föräldrar, kör hårt. Men, men, men vi kan inte att som bygger på att det är så. Nej, det kan vi inte. Och vi, vi måste också på något sätt... Eh, vi kan inte gå tillbaka och låta det bli liksom, de som skriker högst som får allt. Är för fan vad deppigt. Har vi något positivt vi kan sluta i den här... Jag var, var eh, på väg häromdagen. Gick i korridoren på väg från skoleturrängen till hissen för att åka upp till vår avdelning. Så gick jag och pratade med några fjärdeklassare som jag inte känner för att jag inte har relation med dem. De har liksom sett mig i korridoren efter ett Och Vårt kär, är det du som är Jakob? Ja, men det är jag som är Jakob. Vi, kan, ja, vi går här och här. Vi går i fjärran. Okej, men går ni på vår avdelning eller på den andra? Ja, vi går på den. Ja, men kul, kanske vi ses. Så gick vi och pratade lite. Så, och när vi kom fram till det, så skulle det vara så säger ni gärna till mig utan någon så här Pik eller budskap eller sarkasm. Så. Alltså, du påminner om min morfar. Och då har jag så här, vad i helvete? Så jag svår inte, men jag säger, ursäkta, vad menar du precis just nu? Jag är typ 30 någonting. Min journal är 31, det sa jag inte. Men, men då var jag i mitt Så vad menar du exakt just nu? Nej, nej, nej, nej, inte med åldern, inte med åldern. Typ hur du går och så. Det är bara sämre. Det är bara värre. Så jag går runt halva veckan och jag har varit ångestfyllt för att jag går som en gammal, gammal man. Och det är någonting jag kommer att börja bearbeta i helgen. Så om jag tar med mig den ångesten in i helgen så vet jag att det ger dig ett skratt i alla fall. Jag hoppas att det ger våra lyssnare det med. Fy i helvete, kan man ha klassat det som en arbetsskada? Kan man få pengar från facket för det? Hur ofta får man pengar från facket? Jag tycker att jag ska betala det för okay, facket. Okej, Försäkringskassan, Men absolut... jag vet inte, jag kan inte sånt. Får ja, ja men du bra hörru du Ja, ja det var roligt eh, Vi får helt enkelt ta det här till helgen Ja eh, Det var roligt att prata med Jakob ja, det var roligt att prata eh, med men nu ska jag linka iväg här Och ta, fylla min pipa Jag vet inte vad jag ska göra Nej. Läsa Ja det får du göra Att lyssna på ja, memorikrysset Och klaga över han dragspelsgubben från Lerum ja. ja. Men du, du kan ju tänka så här då att Min mamma var lika gammal som jag är nu När hon blev mormor <laughs> det är något <laughs> att fundera på. Livet och logabeslutet. Det är något att fundera på. Man ska inte jämföra sig ja. med människor. Ja, Karin, Arjo, ha tack. Vi ses. Arjo, hej! Hej då!